Bigarren unitatea, atarian, Ezkondu egingo gara, zazpi. Arratsalde hon, Raquel. Kaixo, Iker, zorionak ezkontzagatik. Ezkerrik asko, ze, gurekin ospatuko duzu, eh? Ba, sentitzen dut, baina beste kompromiso badaukagu, hilobaren jaunartzea. Eta zergatik etzarete kafea hartzera eta dantzara etortzen? Ezin dugu, jaunartzea Bartzelonan data, ez dut uste denbora emango digunik. Ez, urrut isamar geratzen da. Mil eskerra bisatzea eta eman musu bat arantzari. Zure partez, aio...